בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ד, במסעד אלתר"א רס בליקוטי מוהר"ן. אלוהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני. למען שמך ה' תחייני בצדקתך תוציא מצרה נפשי. לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל עמיתך. ועתה אלוהים אדוני עשה איתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו דה עלמא אל כולה. אלוהי כל הצדיקים, אלוהי ישראל. למדנו והורינו מה נעשה עתה, איך נצעק עתה, איך נתפלל ונתחנן עתה. אחרי אשר כבר יצאה הגזירה לקח בני ישראל לחי למלחמה, וכבר נתקיימה הגזירה הרעה ונתפסו כמה נפשות ישראל. ונמסרו בידיהם כתומכ מחמר וכבר גילחו פאת ראשם וזקנם, ומענים אותם בכמה מיני עילויים בגוף ונפש. וכמה דמעות ודמים נשפך מהם ומקרוביהם, ומשאר בני ישראל על זה, אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומרות. אוי לנו על שברנו, נחלה מכותנו, אוי מי יעמוד בעדנו. אוי לי, וי לי, כי ליבי קשה כאבן. אשר אני יכול עדיין להתאבות לאכילה ושתייה ושערי תאוות. אוי, מה אומר, מה אדבר מעט את הדק, שגם בעת צרה ומצוקה כזאת, ופחדים כאלה, רחמנא יצלן, עדיין איני זוכה לשוב אליך כראוי. ועדיין נדמה לי כאילו איני בידי חס לשלום. אוי, אוי, אוי ואבוי. אוי לי על צרות נפשי, אוי לי על צרות ישראל. אוי ליווי לי, כשאני מרגיש מעט בליבי מרירות הצרה. אוי ומר לי, כשאיני מרגיש בליבי כלל צרות ישראל. כי אני רואה רחוקים ממך כל כך, וקשיות ליבי ובלבול דעתי, עד שאיני מרגיש בלבי צרות ישראל מרות וקשות וגדולות כאלה. צרות בכלל ובפרט על כל אחד ואחד מישראל בגוף ונפש וממון. אשר היה ראוי שיהיו נמאסים כל התאוות וכל עסקי העולם הזה לגמרי, אם היינו מרגישים הצרות בלבנו היטב. אוי, אוי, איך ענני בעולם? אוי, אוי לנו מה שהגיע לנו בימינו. אוי, אוי, אוי, איך לוקחים קול ודיבור כזה לשאוג ולצעוק ולהתחנן על צרות כאלה? אוי אוי, מה נדבר, מה נסתדק? ריבונו של עולם, רחמן מלא רחמים, רחם על דור האני הזה. להתרצה ולהתפייס לדור אני, כי אין עוזר. ראה עניינו ועמלנו, כי אין לנו על מי דישן, כי אם עליך אבינו שבשמיים. ועל כוח וזכות אבותינו ורבותינו הקדושים אשר בארץ אמה. עושה למענם ולמען הרוגים על שם קדשך. ובפרט למען עשרה הרוגי מלכות שם רבי עקיבא וחבריו שנהרגו על קדושת שמך ביסורים קשים ומרים ועינויים גדולים מאוד, ויצאה נשמתם בקדושה ובטהרה על קידוש אמך. וזכור את כל ההרוגים הקדושים שנהרגו על קדושת שמך בעינויים קשים ומרים מיום החורבן עד הנה. זכור את המסירת נפש בכל יום ובכל עת של הצדיקים האמיתיים אשר מסרו נפשם באמת בכל עת ובכל יום על קידוש אמך. ובפרט המסירת נפש באמת של גדולי הדור ובכירי הצדיקים, אשר מסרו שמם שהוא נפשם על קידוש שמך ובטלו כבודם, ומסרו שמם ופרסומם, וקיבלו על עצמם כל הביזיונות שבעולם, ובושות וחרפות ושפיכות דמים הרבה. והכל למען שמך ולמען ישראל עמך, כדי לחפר על בני ישראל ולהצילם מכל הגזרות ומכל הצרות. ריבונו של עולם, ידעת כי אין בי כוח ודעת לסדר תפילתי כראוי לפניך לצרות ישראל גדולות וקשות כאלה. ובפרט בעניין הנורא הזה של מסירת שמם ופרסומם של צדיקי אמת, שהוא מסירת נפש ממש, אשר דברים גנוזים וצפונים ונסתרים מאוד. אבל אתה יודע מה נעשה עתה עמנו בדורות האלה. אין בכלל ישראל, אין בפרטיות. מה שנעשה עם כל אחד ואחד מישראל בכל יום ויום. ואתה יודע את כל מעשי הצדיקי אמת העוסקים עתה בתיקוננו, את כל הגדולות והנוראות אשר הם עושים בשבילנו להמתיא כל הדינים וכל הגזרות מעלינו, ולהצילנו מכף כל אויבינו, להושיענו מכל צורותינו. חמול נא, חוס נא, לנו עתה בכוחם וזכותם בעת צרה הגדולה והקשה הזאת. למדנו איך לסדר תפילות וטחינות ובקשות וצעקות ושבעות וזעקות לפניך על גזרה הרעה הזאת לבטלה מאיתנו. ולבטל כל שערי הגזרות רוצים לגזור חס ושלום. אוי, מה היה לנו בדור העני הזה? אוי, אוי, מה נעשה לערך הנברח? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למען שמך עשה לנו, ראה עמידתנו דלים וריקים. חוסה על כבוד שמך, הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים. יעקום מתלוצצים מאיתנו בכל יום ואומרים בכל עת איה אלוהיכם. ברצח בעצמאותי חרפוני צהרי ואומרם אלי כל היום איה אלוהיך. אדוני מלא רחמיר ורחם עלינו וקבל את תחנוננו, עננו אדוני עננו, עננו, עננו כי בצרה גדולה אנחנו. צרה גדולה אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. רחם עלינו למען שמך כי אין בנו כוח לרצותך רק בשמך בנו אליך. עטנו על שמך, אדוני, עשה למען שמך. הושיענו אלוהי אישנו וקבצנו והצילנו מן הגויים להודות לשם קדשך להשתבח בתהילתך. עוזרנו אלוהי אישנו עזבה כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. חוננו ועננו ושמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפילה.